Bismillahirrahmanirrahim. Telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud Daripada Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada tiga perkara yang menjadi pokok iman yaitu yang pertama menjaga tangannya terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah Sebab kita tidak boleh mengkafirkannya Lantaran perbuatan dosa Dan tidak boleh mengeluarkannya daripada Islam Lantaran sesuatu perbuatan Kedua Jihad di jalan Allah Terus berlangsung Sejak aku diutus Allah Sampai umatku yang terakhir Yang memerangi dajjal Jihad tidak dapat dibatalkan oleh dosanya orang yang berdosa dan keadilannya orang-orang yang adil. Yang ketiga beriman kepada takdir. Anaulang. Hadis ini direkodkan oleh Abu Daud daripada Anas radiallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga perkara yang menjadi pokok iman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 jihad tidak dapat dibatalkan oleh dosanya orang yang berdosa dan keadilannya orang yang adil ketiga beriman kepada takdir jadi akhir dalam hal ini ana nak bagi tahu bahawa jihad fi sabilillah itu amat berkait dengan keimanan kita kepada Allah okey jihad fi sabilillah itu Amat berkait dengan Keimanan kita kepada Allah Ini yang Ana nak tegaskan Tapi sebelum kita pergi kepada perkara pokok itu Kita lihat dulu Apakah yang disebutkan oleh hadis ini Hadis ini menyebutkan tentang tiga perkara Yang pertama Orang-orang beriman ini perlu memelihara Tangan dia daripada Menimpakan sesuatu kecelakaan terhadap Orang beriman yang lain Yang kedua Tentang jihad yang akan terus menerus berlangsung Sehingga hari kiamat Dan yang ketiga Tentang iman kepada takdir Tiga-tiga perkara ini adalah Pokok iman Maksudnya Iman itu akan hancur Akan musnah Bila salah satu daripada tiga perkara ini Tidak ada pada kita Wallahu'alam bisawab Jadi yang pertama itu tentang menjaga tangan Terhadap orang-orang yang beriman Anak nak tahu Bahawa orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang begitu menyintai ahli atau saudaranya yang lain dan kita tidak akan mengkafirkan seorang muslim hanya lantaran dosanya kepada Allah kita takkan kafirkan dia kerana dia itu berbuat dosa kepada Allah tidak kita tidak akan kafirkan dia hanya kerana perkara-perkara seperti itu Perbuatan dosanya itu tidak akan menyebabkan dia itu menjadi kafir Seseorang itu cuma akan menjadi kafir Seseorang itu jelas-jelas mencirikan Allah Okey jelas-jelas mencirikan Allah Itu saja yang akan menjadikan dia itu menjadi orang-orang yang berdosa itu sahaja yang akan menjadikan dia itu orang-orang yang kafir Iaitu dia itu mensyirikan Allah Sebab so, itu dalam hal ni kita kena hati-hati Teruk macam mana pun orang itu Daripada segi dosa Asyik-asyik minum arak ke Asyik-asyik berzina ke Dia belum menjadi kafir Selagi mana dia tidak menghalalkan perbuatannya itu Kalaulah lah dia kata berzina ni boleh je Bukan haram pun ha, Itu lain lah Arak ni apa masalahnya Okey je pun ha, itu lain dia boleh jadi kafir dengan sebab itu tapi kalau dia tahu ini dosa tapi dia buat juga lantaran nafsu itu cerita lain dia tidak menjadi kafir dia cuma berdosa jadi dalam hal ni ahli hati-hati bila sebut tentang orang beriman hati-hati sebab dia cuma boleh menjadi kafir lantaran kekufuran dia kepada Allah kesyirikan dia kepada Allah Ah ha, ini yang kita kena ingat. Tapi jangan pula kita overacting pula. Dah dia jelas kafir pun kita tak nak kafirkan dia. Oana oh, kalau disuruh berjihad ke Afghanistan Anak nak berjihad dekat Qathania ana tak nak. Afsan. Qathani ni dekat sangat dengan Malaysia Kalau nak berjihad dekat Qathani nanti mungkin kita nak tak nak terpaksa menghadapi tentera Malaysia Ini bukan cubahan. Kamu tu yang terkena syubahat. Bila kita berjihad, nak tak nak kita memang kena berdepan dengan orang munafik. Tak kisahlah di Afghanistan ke, di Iraq ke, di Fatani ke. Kenapa bila mana disuruh memerangi orang murtadin, orang munafik ini kita tak mahu. Bila disuruh memerangi orang kafirin saja mau baru kita nak. Kenapa kita membezakan orang-orang yang memang jelas-jelas tunduk kepada salib. Dengan orang-orang yang jelas-jelas mengaku beriman tapi dia sebenarnya tak beriman Kenapa kita nak beza-bezakan antara mereka sedangkan mereka itu satu golongan yang sama Iaitu golongan kafirin Kamu tu yang terkena subhat Kamu yang menganggap sama orang yang jelas iman mereka dengan orang yang tak jelas iman mereka Dah jelas-jelas pemimpin itu murtad lantaran mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukum lain daripada hukum Allah Kamu tak mau kafirkan dia, kamu tak mau memerangi mereka Ataupun kamu sekadar nak kafirkan dia tapi nak memerangi mereka, kamu tak mau. kamu berpangku tangan Tengok bagaimana Ali dan Muawiyah Ali tak pernah pun menyatakan Muawiyah ni kafir bagi Ali, Muawiyah ni cuma burad Iaitu orang-orang yang membangkang pemerintahan Islam yang hak Tapi mereka tak ada masalah Dalam hal ini, Wallahu'alam bisawab sahabat ini ada yang bersikap sebagaimana Ibnu Umar Dia kunci tingkap, dia kunci pintu rumah dia Dia kata, aku tak nak membunuh sesama Muslim Ada yang bersikap menyokong kepada Muawiyah Ada yang bersikap menyokong kepada Ali apa pula sikap Amar bin Yasir? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ini akan tetap berpihak kepada kebenaran. Dia berpihak kepada kelompok Ali. Dengan kata lain seolah-olahnya Allah nak tunjukkan kepada kita kebenaran itu bukan dengan kunci rumah, tak mau terlibat dengan urusan-urusan jihad lantaran takut dengan syubhat membunuh sesama muslim. Bukan juga dengan kita ini berpihak di pihak Muawiyah dengan kita ini memerangi ataupun melawan pemerintahan Islam yang sah, yang mengikut hukum Allah dan Rasul tapi berpihak daripada pihak Ali, yang benar pemerintahannya daripada segi Allah dan Rasul ok, jangan kita nak samakan pula pemerintahan Ali ajah, dengan pemerintahan Indonesia Indonesia ataupun negara-negara Arab banyak sekarang ni, berbeza sebab Ali menegakkan kalimat Allah dalam pemerintahan dia, tak macam pemerintah sekarang ini yang banyaknya murtad daripada din Lantaran mereka tak mahu berhukum dengan hukum Allah dan berhukum pula dengan hukum Taurud. Sebab itu dalam hal ini, Wallahu'ala bishawab. Kita kena jelas. Okay, kita kena jelas, jangan kita ini menjadi manusia-manusia yang ragu-ragu. Jangan kita ini ragu-ragu nak berperang fi sabilillah. Di mana-mana pun kita terpaksa berdepan dengan munafik. Percayalah. Itu tak boleh kita nak elakkan. Sebab itu bila mana kita terpaksa berdepan dengan Golongan munafik ini jangan pula kita ambil sikap oh aku tak nak berjihad. Ha, jangan bersikap macam tu. Lantaran takut ada syubhat. Okey jangan bersikap begitu. Sebab kita kena faham wallahu a'lam bis-shawab. Membunuh orang-orang kafir ini tugas kita. Tak kisah mereka ini berada di pihak kafirin, murtadin, munafikin. Perkara ini jelas seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Iaitu surah yang keempat Dalam ayat ke-88 Allah Ta'ala telah berfirman A'uzubillahimminasyaitonirrojim Fama lakum fil munafakina fi ataini Wallahu arkasahum bima kasabuh Aturiduna antahtadu man adallallahu Man adallallahu wa man yuglilillahu sabila." Maka mengapa kamu berpecah menjadi dua golongan Dalam menghadapi orang-orang munafik Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri Apakah kamu bermaksud memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah Kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya Allah, syahnya, Allah tanya kepada kita kenapa bila berdepan dengan orang munafik ni? Yang Allah sendiri kata mereka ini telah dikembalikan kepada kekafiran Lantaran mereka punya kehendak sendiri Perbuatan mereka sendiri Kenapa bila berdepan dengan kumpulan ini Kita berpecah kepada dua golongan Yang pertama tetap menyatakan mereka ini orang beriman Yang kedua kedua nak memerangi orang-orang kafir munafiq ini ha, Ini yang Allah tanyakan kepada kita Sehingga Allah nyatakan dalam ayat ke-89 Auzubillahiminasyaitonirrajim Waddu lauta takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa'an fala tattakhidhu minhum awliyaa hatta yuhajiruu fi sabiilillah fa in tawallaw fakhudhuuhum waqtuluuhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nashiya ma yakun in agrakaumu yanjadi Sehingga kamu menjadi sama dengan mereka Janganlah kamu jadikan dari Di antara mereka sebagai teman-teman kamu Sebelum mereka hijrah Pada jalan Allah Apabila mereka berpaling Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka Di mana pun kamu temukan mereka Dan janganlah kamu jadikan seorang pun Di antara mereka sebagai teman setia dan penolong Jadi kata Allah Mereka tu nak supaya kita ni Jadi kafir Sebagaimana mereka nah, Itu yang dilakukan oleh para Tawuk ni Dengan Menggunakan anjing-anjing mereka Polis tentera mereka dan sebagainya Mereka cuba Nak keluarkan kita daripada din mereka Daripada din kita Sehingga kita sama din dengan mereka Sama agama dengan mereka Mereka mengaku Islam Tapi tak hidup dengan Islam ha, Mereka nak kita pun jadi macam tu Istilahnya Mereka nak tangkap kita dan dalam proses itu Mereka akan cuba Buat pemikiran kita berubah atau dalam istilah yang biasa digunakan oleh anjing-anjing ni supaya mereka kembali pada masyarakat hidup macam masyarakat biasa yang hidup dalam dunia ini untuk perut dengan bawah perut mereka tu saja kerja-kerja je kerja bagi anak isteri makan cukup hidup dengan apa yang dah diadakan dekat dunia ni tu saja itu yang mereka nak mereka nak kita ni Beriman kepada Allah Sebagaimana mereka beriman Mereka tu beriman juga kepada Allah Tapi iman mereka tu separuh-separuh Dalam certain- certain bahagian Dalam bahagian-bahagian tertentu Mereka iman Dalam bahagian tertentu mereka tak beriman Mereka nak kita beriman kepada Allah Dengan cara mereka juga Dengan cara yang mereka nak tu Dalam sekadar tentang hal solat Kuasa zakat, haji Tak apalah, buatlah Jihad, hudud, tinggalkan Jangan kamu ni nanti buat macam tu juga, kamu digelar ekstremis. Kita tak boleh jadi begitu. Wallahu'ala abis sawab. Jadi Allah sambung lagi, Allah katakan bahawa, Allah firmankan bahawa, Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-teman kamu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Ini tidak. Bila mana kita ini dah tahu dia tu jelas-jelas, golongan munafikin, golongan murtadin. Kita baik-baik juga dengan anjing-anjing. Mereka datang tempat kita Kita layan Jawab soalan mereka tegur siapa dengan mereka Mereka tu anjing Mereka itu orang-orang yang musyik Dan Allah kata mereka itu najas Mereka itu najis Ini jelas Mereka syirikkan Allah Dan Allah tegaskan mereka Najis Sb Sb itu najis Anjing-anjing tu najis. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kita jangan jadikan mereka teman. Main badminton dengan mereka. Setiap kali mereka call jumpa kita, kita pun ikut cakap mereka. Setiap kali mereka panggil untuk soal siasat, kita pun datang. Jangan jadikan mereka teman kita. Ingat balik siapa musuh kita, siapa teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman lagi Maksudnya apabila mereka berpaling Maksudnya apabila mereka tetap tak mau, Bila mana diajak untuk kembali kepada Allah Atau apabila mereka berpaling okay, Bila mana mereka ini tetap berada dalam kekafiran mereka Tak mau tunduk kepada Allah Walaupun jelas-jelas mereka membaca Al-Quran okay, Kata Allah Azza wa Jal Tawanlah mereka, bunuhlah mereka di mana pun kamu temukan mereka dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka, teman setia ataupun penolong. Allah suruh kita, tawan mereka, bunuh mereka di mana pun kamu temukan mereka. Nah, itu yang kita kena buat, bukannya ikut cakap mereka. Begitu juga dengan anjing-anjing. Kita intai mereka di tempat-tempat pengintaian. Kita tawan ataupun kita bunuh mereka. Itu yang terbaik yang kita perlu lakukan. Jangan takut dengan mereka Mereka itu cuma manusia Yang ditugaskan oleh pemimpin-pemimpin kafir untuk Mencegat mengalahkan kaum mujahid dan simpatisan-simpatisan mujahid Serta para da'i Mereka penjarakan para da'i, para mujahid Mereka aibkan sahabat-sahabat kita dalam tahanan Mereka bunuh sahabat-sahabat kita mereka pisahkan antara seorang ayah dengan seorang anak, seorang suami, dengan seorang isteri. Mereka ganggu isteri-isteri sahabat-sahabat kita, para mujahid, para da'i dengan panggilan-panggilan seksual. Mereka bugilkan para da'i, para mujahid. Bakar ataupun ancam untuk membakar janggut mereka dan sebagainya. Membelasah mereka. Jahat mereka jahat yang paling jahatnya mereka ini mengubah jadi kita dalam berdepan dengan mereka mereka yang mulakan dulu eh. kita kena faham mereka yang mulakan dulu jadi apa tindakan kita, kita kena balas bukannya terus diam saja. tapi macam yang anak katakan kalau kita tak ada kekuatan kalau kita tak ada Kekuatan kita hijrah dulu ke bumi-bumi jihad, contohnya Fatanya darussalam kita binakan kekuatan dari sana dan boleh insyaallah selepas daripada itu bila mana kekuatan itu terada kita balik semula ke negeri-negeri murtadin yang pemimpin-pemimpinnya telah murtad daripada din mereka ini untuk menghancurkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik itu lagi dalam hal ni, Wallahu a'lam bishawab, selagi belum jelas. Mereka ini tidak melakukan sesuatu perkara yang membahayakan akidah Mereka tidak kafir ha, Ini berbalik kepada hadis tu eh. Seorang Muslim tu kalau dia sekadar buat dosa-dosa je Dia tidak menjadi kafir Tapi silapnya orang Malaysia dan orang Indonesia ni apa silap mereka Kalau orang tu tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala Itu bukan satu perkara yang besar bagi mereka okay? Itu bukan satu perkara yang besar bagi mereka Orang Malaysia ni sebagai contoh Minum arak berzina tu Lagi besar daripada tak berhukum dengan Hukum Allah Ta'ala Kalau dia berzina dia Minum arak Ui teruk hmm. Tapi kalau dia tu Tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala pada mereka Itu bukan satu masalah Ataupun mereka tak memandang berat masalah Ini, nah, ini yang masalah juga ni kita memandang dosa itu sebagai satu yang besar, tapi kita tak memandang syirik itu sebagai satu yang besar. Nah, ini yang kita tak mau. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ni, Wallahu a'lam bishawab, kita kena ingat benar-benar. Okay. Seperti mana hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memanggil kami untuk berbaik. Di antara isi baian itu ialah supaya kami mendengar dan taat dalam keadaan senang atau terpaksa Dalam keadaan susah atau senang Dan meskipun pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada kami Dan supaya kami tidak menggulingkan penguasa Dan beliau bersabda Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata Yang kalian memiliki keterangan daripada Allah Ta'ala tentangnya Jadi kalau kita berdepan dengan pemimpin-pemimpin ini Okey kita tetap kena taat walaupun apa pun keadaannya walaupun mereka itu lebih mementingkan diri mereka itu maksudnya bertindak zalim macam setengah-setengah pemimpin di waktu selepas daripada khulafa ar-rasyidin jawatan khalifah dah mula dah mula dijadikan sebagai satu jawatan yang diwarisi banyak di kalangan mereka mula minum arak, pemimpin ni kita cakap pasal pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah pada waktu itu mereka mula minum banyak ada yang minum arak, ada yang berzina ada yang macam-macam mereka lakukan tapi dalam pemerintahan mereka tetap tegakkan hukum Allah Ta'ala maksudnya mereka tak kafir lah, mereka cuma bermaksiat, mereka cuma berdosa kita tetap kena taat kepada pemimpin macam ni walaupun mereka berdosa kita tetap kena taat walaupun mereka berzina pun kita tetap kena taat, ha, ini yang kita kena faham daripada segi akidah selagi mereka itu tak melakukan sesuatu yang syirik selagi itu kita kena taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi dalam soal ini pemimpin-pemimpin sekarang itu mereka telah mensyirikkan Allah. Ah itu masalah yang kita kena faham. Okey, itulah maksudnya Kekafilan yang nyata. Okey, yang kita ini ada satu bukti untuk melawan mereka. Wallahu alam bisawab. Bagi okay. Sebab itu dalam hal ini kita ambil contoh perkataan An-Nawawi, telah berkata Qadi bin Iyad, para ulama bersepakat bahawa kekuasaan itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Dan apabila terjadi kekafiran kepadanya sedangkan sebelumnya ia Muslim, ia harus dipecat sampai beliau mengatakan jika terjadi kekafiran atau merubah syariat atau bir'ah, maka gugurlah kekuasaannya dan gugur pula kewajipan untuk taat kepadanya dan wajib atas umat Islam melawan dan menjatuhkannya serta mengangkat imam yang adil kalau hal itu memungkinkan jika tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali sekumpulan orang maka wajib atau kelompok tersebut melawan dan menjatuhkan imam tersebut adapun imam yang maktadi iaitu berbuat bidah ah, tidak wajib menjatuhkannya kecuali jika mereka memperfikirkan mampu melakukan hal itu namun jika mereka benar-benar tidak mampu maka tidak wajib menggulingkannya dan wajib Orang-orang Muslim hijrah dari daerah tersebut ke tempat lain untuk menyelamatkan agamanya. Okey, ini berada dalam syarah sahih Muslim, Allah Muhammad ala saw. Jadi Imam Nawawi menyebut memetik kata-kata Khadij -kata bin Iyad. Okey, kurang lebih maksudnya kalau kita ini, Allah Muhammad ala saw. Kita ini tak boleh bagi pemerintahan kita ataupun hak memerintah kepada orang kafir. Okey, tapi jika tiba-tiba mereka tu jadi kafir, sedangkan dulu mereka Muslim, tiba-tiba mereka ni jadi kafir. Maka kekuasaan ataupun jawatan Amir ketua atau khalifah tu gugur Tapi jika dia tak nak digugurkan juga, dia tetap merubah syariat Allah. Okey, dia tak nak berhukum dengan hukum Allah Taala dan dia ambil syariat lain. Okey, misalnya Allah Taala kata Um, orang yang membunuh ini dibalas kisas Kutiba alaikum kisas Diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukum kisas dalam pembunuhan Tapi mereka tidak laksanakannya dan mereka gantikan dengan hukum lain Misalnya di penjara ataupun di gantung sebagai contoh Maka dalam hal ini mereka pun mengubah syariat Allah okay, Syariat Allahnya kisas contohnya Kita membunuh orang kita akan dibunuh serupa dengannya Okey tapi kalau dalam undang-undang Malaysia, syariat Malaysia sebenarnya kita okey cuma di penjara ataupun dihukum gantung, sama juga kalau kita berzina hukumnya rejam atau sebat. Okey tapi itu syariat Allah lah. Bila mana ikut syariat Malaysia pula okey penjara ataupun bayar denda, maka mereka telah mengubah syariat Allah. Okey maka mereka wajib dijatuhkan. Ini kata-kata Qadi bin Iyad ataupun yang digelar sebagai Imamul Haramain yang dia ini walaupun tidak berjihat tapi hatinya begitu ikhlas sehingga apabila ditegur oleh Abdullah bin Mubarak akan kehebatan jihad fi berbanding dengan dia yang sekadar mengajarkan ilmu dan sekadar beribadah menangis sedau bin Iyad lantaran dia mengakui bahawa ibadah jihad itu lebih hebat berbanding dirinya seorang ulama yang mengaji ilmu dan yang beribadah di dua tanah suci wallahu alam jadi ke sudah menyiat kita ni wajib menjatuhkan dan mengangkat imam yang adil kalau itu boleh itu kalau imam tu dah kafir kalau imam tu sekadar imam yang bidaah melakukan benda-benda bidaah itu terpulang kalau kita ada kekuatan kita boleh lakukan kalau tak kita tak payah lakukan dan kata qadi miniat lagi jika kita memang tak ada kemampuan tak ada kekuatan kita kena hijrah daripada daerah tersebut untuk membentuk kekuatan itu yang nak katakan Kalau kita tak mampu Hidrat Kupapani Darussalam Kita bentukkan kekuatan Dan daripada kekuatan itu Kita boleh melaksanakan Jihad ke atas Pemimpin-pemimpin murtad Di Malaysia, Indonesia dan sebagainya Ok ini cara dia Di Singapura pun Kita dah jelas-jelas kafir dah tu ya, Jadi jangan sampai Singapura tak tahu kaum Mujahidin juga Nakkan supaya Islam itu kembali ke Singapura Jangan kita tak tahu Jangan mereka tak tahu. Kalau satu hari nanti CD ni ataupun audio ini jatuh ke tangan para tohut, kita nak mereka tahu perkara ini. Okay, biar orang-orang kafir tahu. Bahawa mujahid takkan berhenti. Kalau di Asia Tenggara kita akan insya Allah kita akan taklukkan kan. Filipin, Singapura, Malaysia, Indonesia, Bangkok sendiri Vietnam, Laos, Myanmar insya Allah Allah takkan sia-siakan doa doa kita. Jadi kalau pemimpin-pemimpin kufar tu Nak menggeletak Nak terkencing sekarang kan? Kalau mereka dengarlah Apa yang kita kata ni Wallahu'ana bishawab Semoga Allah akan sampaikan Hal ini kepada mereka Jadi dalam hal ni juga Wallahu'ana bishawab Kita kena jelas Kalau pemimpin tu kafir Kita baru boleh bunuh Tapi jika dia cuma berdosa Dan sebagainya Dia cuma buat bid'ah Kita tak boleh jatuhkan. kan Ini yang kita nak kena ingatkan Kepada manusia Okey Okey Wallahu'ala ambis sawab Begitu juga perkataan Ibn Hajar, Ibn Tin berkata Para ulama' telah ijma' ini bersepakat Bahawasanya jika khalifah Atau pemimpin negara Mengajak kepada kekafiran atau bir'ah Maka ia harus dilawan Dijatuhkan Para ulama' berbeza pendapat Kalau khalifah itu cuma merampas harta Menumpahkan darah Dan melanggar kehormatan Apakah dilawan atau tidak Ibn Hajar berkata, pernyataan beliau tentang isma' ulama' mengenai hukum melawan imam jika ia mengajak kepada bid'ah ini tertolak, kecuali jika maksudnya adalah bid'ah yang jelas-jelas membawa kepada kekafiran yang nyata. Maksudnya di sini, Wallahu'alam bisawab Ibn Hajar menyatakan apa yang dikatakan okay, bahawa jika pemimpin itu mengajak kepada kekafiran, dia ajak kita untuk tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala tapi berhukum dengan hukum Tawud ni dia mengajak manusia untuk menjalinkan hubungan baik dengan gulungan-gulungan kafir, menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara yang jelas-jelas melawan, menghancurkan kaum Muslimin, maka bila mereka mengajakkan kita kepada kaf, kekafiran atau Allah, kita wajib jatuhkan mereka ok, tapi kalau dalam hal cuma menzalimi orang pemimpin ni cuma menzalimi orang beriman dia cuma melupakan darah tanpa hak dia cuma melanggar kehormatan misalnya dia rugul anak isteri kita, dia dia ambil harta kita secara haram, paksa dan sebagainya, maka ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Wallahu sama ada kita ini wajib lawan mereka atau tidak. Wallahu alam bisawab. Okey. Jadi dalam hal ini juga wallahu alam bisawab kita tu ingat kita jangan beza-bezakan. Okey, kalau dia tu orang-orang yang mengaku muslim, kulit pun warnanya sama dengan kita, warna Biji warna apa Anak mata dia pun sama dengan warna anak mata kita Rambut pun sama kadar dengan kita Kita pun kata oh ini tak boleh diperangi Tapi kalau mereka itu jelas-jelas bangsa belainan, Kafir pula tu baru kita nak perangi Jadi kita jangan salah faham Jika dia mengaku beriman tapi dia bersekongkol dengan kaum kafir Ataupun dia jelas-jelas pemimpinnya yang murtad Ataupun mereka-mereka ini adalah Tali baru-tali baru pemimpin murtad ini jadi tentera, jadi polis bagi menyokong kerajaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita ini kena lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, Iaitu untuk memerangi orang-orang kafir itu. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Jadi ini cukup jelas kepada kita. Selain so, dalam hal ini, Wallahu a'lam kita kena jaga tangan kita. Okay. Kalau orang itu sekadar buat dosa, orang mukmin itu sekadar buat dosa, kita jangan menyatakan dia itu kafir. Kita kena hati-hati dalam soal ini. Tapi kalau jelas kekafiran itu, baru kita ini bertindak dengan bijak. Okay, contohnya kalau dia itu meninggalkan jihad dalam situasi jihad ni, fadu'ain pun. Okay? Dalam waktu ini, bila mana jihad? Jihad itu anda katakan dekat dengan keimanan. Okey, dia dekat dengan akidah Bukan maksudnya bila dia tak berjihad Dia jatuh kafir Tapi iman dia tak sempurna Maksudnya iman dia, dia tu bukan orang mukmin, Dia tu cuma muslim Itu kalau dia tahu tentang jihad Dan dia tidak sampai menyatakan jihad ni tak wajib Kalau dia kata jihad ni tak wajib Tu cerita lain Senangkan hukum jihad ni memang wajib Tinggal lagi ia cuma wajib ain Atau wajib fadu kifayah tu saja. Okey, tapi kalau dia terang-terang kata sekarang dah tak berjihad, kita kena jihad dengan ekonomi saja, pendidikan saja, itu jelas jelas kafir. Ataupun kalau dia kata oh jihad ni memang langsung tak wajib. Ha, itu dah memang jelas kafir. Wallahu a'lam bisawab. Okey, tapi kalau dia masih mengakui jihad ni wajib tapi dia sendiri yang tak mampu, maka pada waktu itu dia cuma orang-orang yang berdosa, jangan pula kita kafirkan dia. Wallahu a'lam bisawab. Jadi akhir dalam hal ni jaga betul hubungan kita sesama muslim. Okey, kita tak menyatakan seseorang itu kafir melainkan mesti dengan bukti-bukti yang nyata. Okey, mesti dengan bukti yang nyata, sama ada disembah tokong ke disembah patung ke, ha, itu menjadikan dia kafir. Atau boleh juga dia itu menjadi kafir bila mana dia itu tidak berhukum dengan hukum Allah Taala tapi dia berhukum dengan hukum lain daripada hukum Allah Taala. Okey, ah ha, itu juga akan menjadikan dia itu orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita kena fahami betul-betul perkara ini. Kita jangan silap. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itu pokok iman yang pertama kita ini tidak menyatakan orang-orang yang berdosa itu sebagai kafir. Okey, itu yang pertama. Okey, ana ulang eh. Ya. Kita tidak menyatakan orang-orang yang berdosa itu sebagai kafir. Sebab kalau sekadar dosa saja itu tidak menjadikan dia kafir. Jadi itu seseorang itu seorang muslim pun dia cuma akan jadi kafir kalau dia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kekafiran. Itu sahaja. Wallahu'alaikum. Yang kedua, pokok iman itu apa? Iaitu kita ini kena faham jihad tu akan terus menerus berlangsung sampai hari kiamat. Sampai umat terakhir daripada kalangan umat Nabi SAW akan memerangi dajjal. Dan Nabi SAW kata jihad ini tak akan dibatalkan oleh orang-orang yang berdosa... Oleh dosa orang-orang yang berdosa dan Keadilan orang-orang yang adil ha, Ini yang kita nak tengok Wallahu'alam bersawak Kita cuba lihat dalam surah hujurat Lagi okay, dalam surah hujurat Dalam surah ke-49 Allah Ta'ala telah menyatakan A'uzubillahi minasyaitanir rajim Qalatil arabu Amanna Kullam tu'minu walakin Kulu aslamna Walamma yadukhil Al-Imanu fi kulubikum Wa illatutuyu Allah wa rasulahu ya riskum min a'malikum shay'a innallaha ghafurur rahim Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika Jadi dalam hal ni Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya Orang-orang Arab Badawi berkata Kami telah beriman Katakanlah kepada mereka Kamu belum beriman Tetapi katakanlah kami telah tunduk yakni menjadi seorang Muslim Kerana iman belum masuk ke dalam hati kamu Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya Dia tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amalmu Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang benar Jadi ayat ini iaitu Ayat ke-14 dan 15 surah Kujuran ini Allah Ta'ala ceritakan tentang Golongan Arab Badawi pada ketika itu Golongan-golongan okay? kaum muslimin pada waktu itu Yang pada waktu itu mereka terus mengaku Dah pun mukmin menjadi orang mukmin lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu belum mukmin kamu baru muslim. Eh ada beza ke perkataan muslim dan mukmin ni? Ah ha, ini yang kita ni kadang-kadang tak faham tak tahu. Kita pukul rata kita kata muslim pun sama, mukmin pun sama, musin pun sama. Kan Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu tiga peringkat. Wallahu alaihi Okey bila kita nak saja masuk Islam kita akan jadi muslim tapi untuk sampai kepada peringkat mukmin ada satu peringkat yang kita kena faham kita kena ikuti apa dia kita tengok nanti okey wallahu alam jadi mereka-mereka ini dah mengaku beriman lalu kata Allah Azza wa Jalla belum kamu belum beriman iman tu belum masuk ke dalam hati kamu okey ha ini je dan kemudian seterusnya baru Allah bagi tahu macam mana kita nak jadi orang yang beriman. Apa dia prosesnya iaitu kata Allah, kamu orang mukmin yang sebenarnya tengok, orang mukmin yang sebenarnya benarnya maksudnya yang betul-betul orang mukmin ni siapa? Orang yang iman kepada Allah dan kepada Rasul tak ragu-ragu dan berjihat dengan harta dan nyawa. Ah ha, Itu dia Maksudnya kita ni belum beriman Tak sempurna iman Kecuali bila mana kita ini beriman kepada Allah dan Rasul Tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa Kalau kita belum pernah berjihad Fisabilillah Kita cuma orang muslim sahaja Ah ha, Ini yang kita kena faham Dan bila mana kita ini telah pun berjihad Fisabilillah Dan kita sungguh-sungguh insya Allah Kita akan sampai ke peringkat atau Ataupun muhsimin ni tadi Apa ini? Apa golongan ini? Apa peringkat ini? Yaitu orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang berlumba-lumba nak buat kebajikan. Okey, sebut saja tentang operasi jihad mereka nak ambil tempat yang paling berisiko tinggi. Okey, mereka nak yang berisiko, bukannya mereka nak ambil urusan-urusan yang paling kurang bahaya. Ah ini orang-orang yang musyinin yang sabiqun bil khairat, berlumba-lumba nak buat kebajikannya mereka yang paling dekat dengan musuh dan kita tahu dalam peperangan nabi ini yang paling dekat dengan musuh dalam banyak peperangan nabi yang paling dekat dengan musuh ah ha, ini yang maksudnya nabi nak tunjukkan kepada kita dan jadi muslim kita kena teruskan dengan peringkat mukmin iaitu kita kena jadi mujahidin tapi dalam keadaan dah jadi mujahidin ni kita ada lagi satu tahap iaitu nak menjadi muslimin dan muslimin ni ditunjuk kat oleh sikap saliku nadil nak berlumba-lumba buat kebajikan sanggup ambil pos-pos ataupun kedudukan-kedudukan peranan-peranan dalam jihad yang berbahaya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang begitu dekat dengan musuh yang dilihat paling pemberani di kalangan para sahabat apatah lagi kalau kita nak bercakap sekarang ni tentang mereka-mereka yang melaksanakan amaliah istishhadiah operasi-operasi mencari syahid meletakkan bom pada badan dan meletupkannya di tempat-tempat musuh mereka ni benar, -benar golongan yang muslim, insyaAllah. Okey, jadi dalam hal ni, Wallahu'ala nabi syawab, kita tengok bahawa memang iman itu amat terkait dengan jihad fi fisabilillah. Sebab itu Nabi SAW menyatakan bahawa pokok iman itu, ialah kita ini percaya bahawa jihad itu tak akan berlangsung sampai hari kiamat. Nah, ini yang Nabi tegaskan dalam hadis ni, sampai kelompok terakhir daripada umat Nabi SAW memerangi dajjal. Jadi bukan macam setengah-setengah orang zaman sekarang yang kata Oh sekarang ini adalah masanya jihad pemikiran Sebab musuh memerangi kita daripada segi pemikiran Jadi kita lawan daripada segi pemikiran Musuh memerangi kita daripada segi ilmu, teknologi dan ekonomi Kita perangi balik mereka daripada segi ilmu, teknologi dan ekonomi Kalau daripada segi pemikiran, ilmu, teknologi dan ekonomi Dulu pun sama juga Nabi SAW pun diperangi dengan cara itu juga Tapi jihad tetap berlangsung jadi dalam hal ni kita jangan ditipu oleh benda-benda bodoh macam ni. Jihad tetap akan berlangsung sampai hari kiamat. Ini adalah satu perkara yang kalau tak ada dalam diri kita, kita tak akan jadi orang beriman. Sebab pokok iman itu kita kena fahami, kita kena yakini, kita kena amalkan bahawa jihad itu tetap akan berlangsung sampai hari kiamat sampai umat terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berperang memerangi dajal. Ini keyakinan kita, integriti kuat kita. Dan kata Nabi SAW Jihad ini tak akan dibatalkan oleh dosa-dosa Orang yang berdosa dan keadilan orang-orang yang adil Jadi maksudnya Bila mana nak kata Nabi ini maksudnya Bukan maksudnya bila kita berdosa Jihad itu terbatal kita tak perlu nak buat Aku ni berdosa Kalau aku ni berjihad nanti aku akan menjadi Beban kepada mujahid-mujahid Iman aku tak kuat nanti Bila imman aku tak kuat aku ni akan jadi Beban kepada mujahid-mujahid ha, Itu jika kita anggapan Beranggapan macam tu maksudnya kita ni tidak ada pokok iman ni tadi. Jadi tak beriman lah. Iman kita ni maksudnya ada cacatnya. Jadi okay, bila nak cakap tidak beriman tu maksudnya bukan kamu ni kafir eh. Maksudnya kamu ini belum beriman. Kamu ni baru Muslim. Biasa Muslim yang biasa-biasa, yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai zolimun binafsik. Yang menganaia diri mereka sendiri Dah, tak nak berjihad Mereka anaya diri mereka sendiri Kamu nanti akan diazab Dulu dalam neraka Allah Azza wa Jal. Ini kebenarannya Auzubillahimina syaitanirajim Illa ta'afiru yu'alfi Bukumata ban alima Jika kamu tak berangkat Untuk berperang Kamu akan diazab Dengan azab yang pedih Jadi dalam hal ini Wallahu'ala bishawak okay, Kita kena faham betul Kita kena yakin betul Okey, dosa-dosa kita ini tidak menghalang jihad. Begitu juga kalau yang memimpin jihad itu sendiri orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang soleh kita tetap perlu berjihad di belakang dia. Itu yang Nabi dah tekankan, jihad itu tidak akan berhenti dengan sebab dosa-dosa ini tadi. Begitu juga kalau orang tu adil, okeylah lagi baguslah. Nanti okay, maksudnya tak kisah adil ke pemimpin tu, berdosa ke pemimpin tu? Ataupun kita sendiri ni Kita ni orang yang berdosa ke Kita ni orang yang adil ke Kita tetap perlu berjihad Apa maksud kita ni orang yang adil Maksudnya bukanlah tidak berdosa Tapi maksudnya sebab semua orang berdosa Cuma besar kecil dosanya itu saja Cuma maksudnya Wallahualam bisok, Kita ni uh, memelihara diri kita dari Daripada dosa-dosa yang besar Maksudnya kita tinggalkan dosa-dosa besar Kemudian kita ini Jaga betul dosa-dosa kecil dan syubahat ni dan kita ini sentiasa melakukan amalan-amalan yang Allah suruh okay, Apa Allah suruh kita buat Apa yang Allah larang kita tinggalkan Dalam perkara-perkara kecil-kecil Syubuhat dan sebagainya ni, Kita betul-betul jaga nah, Ini maksudnya orang-orang yang Adil ni tadi Allah lebih tahu Jadi dalam hal ni kita kena yakin betul Kita ini kena yakin bahawa jihad itu Akan tetap berlangsung sampai hari kiamat Tetap akan berlangsung sampai umat terakhir daripada Nabi SAW alaihi akan memerangi dan jangan jihad itu tak berlangsung. Dengan kata lainnya takdir satu zaman pun yang jihad itu tidak berlaku. Semuanya tetap ada orang-orang yang akan memegang gelaran mujahid fi sabilillah. Kalau itu kita tak imani dan kita tak mahu menjadi salah seorang daripada mereka, epokoh iman kita ni tak ada. Iman kita tak sempurna. Itu cuma muslim biasa bila kita jadi muslim biasa kita ini adalah golongan yang zalimun bin nafsi. Ha, ini kita kena faham. Dan kemudian dalam hal yang lain, okey, dalam perkara yang ketiga yang menjadi pokok iman iaitu kita ini kena beriman kepada takdir. Okey, kita ini kena beriman kepada takdir. Dari dalam urusan mujahid fi sabilillah wallahu alim bisawab, kita kena faham kita kena iman kepada takdir, betul-betul iman kepada takdir dan ini ditunjukkan dengan sikap kita Yang tidak menduga-duga Oh kita ni bakal kalahlah kita, Kalau kita berjuang juga, Kita ni akan ditangkap lah Kita ni akan dibunuh lah Kita seolah-olah nampak pula perkara depan tu Sampai-sampai kerana ini Kita takut nak berjihad ha, Ini yang tak betul Sedangkan dari segi takdir Kita serahkan saja pada Allah Apa saja yang berlaku kepada kita Kita ni bersedia sebab itu kata Nabi SAW, hebat orang-orang beriman ni. Apabila dia tu ditimpa musibah, dia tu sabar. Tapi bila mendapat nikmat, dia tu redha, dia syukur. Ha, ini maksudnya datang perkara baik pun, datang perkara buruk pun, dia tetap macam tu juga. Bukan bila datang musibah, dia jadi orang-orang yang down, jadi orang-orang yang lemah. Bila datang ke benda baik, dia jadi orang-orang yang lupa diri dia. Tak. Jadi dalam hal ni, dalam menyikapi perkara yang Perkara takdir ini Wallahu'ala bishawab Kita ini jadi orang-orang yang senantiasa bersedia Dengan apa pun yang Allah akan takdirkan kepada kita Kita ini cuma sebilah pedang daripada pedang-pedang Allah Jika Allah takdirkan satu hari nanti Pedang ini tercala Tercala Apa masalahnya? Kita cuma pedang Daripada pedang-pedang yang Allah hunuskan kepada dada-dada orang kafir Kalau Allah takdirkan ia tercala Tercala lah ia kalau Allah takdirkan ia sampai terpatah, terpatah lah ia Maksudnya kalau dalam jihad tu kita tercela, Misalnya tertangkap ataupun tercedera Itu cuma satu perkara yang Allah dah takdirkan, apa masalahnya? Itu bukan satu masalah besar pada kita Begitu juga kalau sampai pedang tu patah, maksudnya kita ni terbunuh Wallahu'alam bisawak Apa masalah Kita cuma terbunuh di jalan Allah Benar kata Nabi SAW Bila mana jari Nabi SAW yang mulia itu terluka Wahai jari Kata Nabi SAW Kamu cumalah jari yang terluka Maksudnya kita memandang kecil Apa apa Kecelakaan yang kita terima dalam Jihad fi sabi Kita memandang remeh Kita tak pandang benda itu besar sangat apa sahaja kecelakaan, musibah yang berlaku pada kita dalam jihad, kita memandang remeh. Kita tak anggap itu besar sangat sampai kita ni nak pening-pening kepala. Lantaran jihad, mak ayah kita mencela kita, keluarga, kaum keluarga kita meninggalkan kita, anak isteri kita mungkin kurang makan, minum, mungkin tak macam dululah. Tapi itu semua tidak menjadikan kita pening-pening kepala dan kita tetap tabah di atas jalan ini. Kita betul-betul iman kepada takdir. Kita benar-benar faham Allah dah tak, Allah apa yang Allah tetapkan pada kita kita terima semata-mata. Kita dah, tak kisah apa pun hujungnya. Adakah kita akan syahid kita akan menang kita iman betul kepada takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Wallahu okay. ala bissawab. ini kita kena imani betul-betul. Jangan maksudnya kita ingin berjihad fi sabilillah dengan harapan kita akan menang. Tak kalah-kalah, kalah, tak tak tak hadapi apa-apa risiko, takkan tertawan, takkan cedera, takkan terbunuh. Jangan berfikir macam tu. Jangan pula kata, wah, oh, aku tak nak syahid dulu, aku nak menang dulu. Syahid pun menang. Kemenangan tu pun kemenangan juga. Jadi dua-dua perkara tu sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat, wallahu a'lam, ini tiga pokok tiga perkara yang perlu ada kepada kita. Okay? tiga perkara pokok yang perlu ada kepada kita yang jika pokok-pokok iman ini ada pada kita sempurna iman kita, jika tidak maka kita punya iman tidak sempurna Ana ulang, yang pertama kita kena menjaga tangan kita daripada mencelakakan orang-orang beriman kalau dia memang sah beriman, jangan kita kafirkan dia lantaran dosa ok kalau dia dah memang jelas kafir, kafirlah dia tapi kalau sekadar dosa dosanya dia, dia minum arak ke, berzinah ke Okey, itu tak menjadikan dia kafir. Ah ha, kita kena faham. Yang kedua kita kena faham betul jihad itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Okey, jadi jangan kita tak nak ber jihad lantaran memikirkan mem mem memahami kononnya bahawa jihad ini dah tak ada zaman sekarang, yang ada cuma jihad ekonomi, jihad pemikiran dan sebagainya. Okey, disebut ghazwatu fikr lah dan macam-macam lagi. mereka ni ubah-ubah aja. Allah na'udzubillah ini tadi. Dan yang tiga, kita kena iman betul kepada takdir. Okay, apa saja yang Allah telah tetapkan kepada kita, iman ni okay, Jangan kita jadi orang-orang yang Fras Kecewa Bila mana Allah mentakdirkan sesuatu itu Tak seperti apa yang kita inginkan Ingat, nak ulang balik Orang beriman ni Ditimpa musibah, dia, reda, dia sabar, dia reda okay? dia kebaik, Bila mana Allah bagi kebaikan Dia akan jadi orang-orang yang bersyukur dia redha di sabar dia terima apa yang Allah dah takdirkan untuk dia wallahu a'lam sampai itu saja